Ліс розуміє, що там, де є мертве дерево і живі люди, йому не можна, бо він стане мертвим. Малий прокинувся від червоної заграви і спитав, що вже ранок? «Ні», – відказав перевізник, – «то горить хата короля». «Треба подзвонити на 01. Хай приїде пожежна машина!» «Добре!» – буркнув перевізник, що вже встиг звикнути до чудернацьких балачок малого. А сам знову втупився у вікно. Він боявся, щоб вогонь не перекинувся на базіливу хату, а потім на їхню бо їм доведеться йти шукати іншу хату. Треба буде збудити малого, а той так гарно спить. Думкою перевізник вже переступив поріг хати, несучи на руках закутаного в ковдру хлопця. Вже ноги йому пекла холодна грязюка. Аж тут він згадав про покинуті в хаті картинки. І ледь не впустив свою ношу Він скочив з лавки І кинувся знімати свої картинки Коли останнє було знято Завинув усі в чисту шматинку І сховав за пазухом І тоді задоволено сів Малий ще спав Ні не буде горіти наша хата Позіхнув перевізник Вогневі доста хати короля Базіль слухав голос Щасливий той, хто живе на незайманій землі Йому нічого більше не треба У нього ніколи не виникає думки що він чимось володіє. Бо ним володіє незаймана земля. Вона не відпускає його від себе, і думка про свободу йому чужа. Адже свобода там, де нема людей. «Я не вільний, ні», – думав Базіль, Зі мною живуть і Діоген, і Шептун, перевізник, колос, малий. Як би я хотів жити на незайманій землі? Я не бачив жодного сміливця, котрий би добровільно пішов у незайману землю. Туди йшли лише ті, хто не знав, куди він йде чий розум був потьмарений, про яких кажуть, що вони вбогі духом. Незаймана земля то несміла ознака Божого царства на землі. Ніхто не заперечує, що тих острівців все більше є. І що ми можемо тут вдіяти? Лише Дивуватись Хлюпнуло з неба дощем І він загасив палаючі рештки королевої хати І тут щось вдарило під серце колосові Тук-тук Пташина ожила Колос змокущент разом зі своєю пташиною, яка не згоріла, і, не бажаючи їй втопитись, побіг до своєї хати. Тим часом розвиднялось, і дощ ставав видимий. Базіль слухав голос. Сонце зайшло. Без хмар, значить, завтра буде гарний день. Ти встанеш вранці і побачиш з вікна «Рябого коня пройди світа».